питань державного устрою України. Третє. Вирішення проблем, що пов'язані із зміною державних кордонів України. Четверте. Визначення стратегічних напрямків внутрішньої і зовнішньої політики України. П'яте. Обрання Конституційного суду України. Шосте. Тлумачення Конституції України і Законів України. 7. Ратифікація і денонсація міжнародних договорів України та багато інших повноважень. Верховна Рада України приймає Закони України, постанови, декларації, звернення, заяви. Закон що приймається Верховною Ради України, набуває юридичної сили після 10 днів з моменту його опублікування, якщо інше не передбачене самим законом, але не раніше дня його опублікування. Верховна Рада України складається з 450 народних депутатів, а на першу свою сесію вона скликається президією Верховної Ради України не пізніше, як через два місяці після виборів. Верховна Рада України проводить свою роботу сесійно. Її сесії складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних і інших комісій, що проводяться у період між сесіями. Чергові сесії Верховної Ради скликаються президією Верховної Ради України, а позачергові можуть скликатися головою Верховної Ради України, президією Верховної Ради України або за пропозицією не менше як третини складу Верховної Ради України та з особистою ініціативи президента України. Права законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить народним депутатам України. Президії Верховної Ради України, голові Верховної Ради України, постійним комісіям Верховної Ради України, Президента України, Конституційному суду України, Верховному суду України. Вищому арбітражному суду України, Генеральному прокурору України, Верховній Раді Республіки Крим, Академії наук України. Глава 20. Президія Верховної Ради України Президія Верховної Ради України є підзвітним Верховній Раді органом, який забезпечує організацію роботи Верховної Ради та виконує інше, передбачені законодавством повноваження. До її складу входять голова Верховної Ради України. Він очолює президію. Перший заступник і заступник голови Верховної Ради України та голови постійних комісій Верховної Ради України. Президія Верховної Ради України забезпечує Скликання сесії Верховної Ради України Організацію підготовки сесії Верховної Ради України Координацію діяльності постійних комісій Верховної Ради України Сприяння народним депутатам України у здійсненні ними своїх функцій Одержання народними депутатами необхідної їм інформації, публікацію законів і інших нормативних актів, що приймаються Верховною Радою України, і таке інше. Президія Верховної Ради України приймає постанови. Голова Верховної Ради України обирається Верховною Радою України з числа народних депутатів України таємним голосуванням строком на 5 років і не більш, як на 2 строки підряд. Він може бути відкликаним також шляхом таємного голосування